Una rosa, una rosa, ai de paper, d'un paper vell de diari. Hola a tots i benvinguts de nou a la coeta de somnis. Som David i Àngela i anem a posar-vos al corrent de tots els esdeveniments culturals del poble. En el programa d'avui pararem del dia de la música, farem un reportatge del sonriu i tindrem les nostres seccions habituals, entre les que destaquem Mila a Creació. Als titulars del Madagin de Maig us havíem parlat de que la banda de Sella aniria a València per a formar part de l'event que se celebrava el 25 de maig al Palau Reina Sofia dels Arts de València. El concert va voler retrohomenatge als músics valencians de les Terres del Sud. Així van tocar peces d'autors de Sella, Novelda i Alcoi. Gent del poble acompanyar els músics en un autobús. Va ser un gran espectacle pel qual el director de la banda, Miquel Morales Climent, i el seu equip van ser profundament alocians. Gabiló Ràdio va estar allí i van poder sentir el suport de tots en una experiència musical única. La primera nit de l'estiu coincideix amb el Dia Internacional de la Música. És tradició que aquest dia els músics hi a tocar el carrer de forma espontània o bé representen un assaig en públic. Vale, directe, 178, al 4x4. Així ho van fer la banda i el cor de Sella i enmig de la plaça del poble ens van oferir una actuació a al públic del carrer. Vam poder escoltar algunes de les peces que preparen en aquests moments. aner gos i malfaener esiu he i quan guanya, seu, no sogueu allà tingel ben present no atura I com us deia, la unitat mòbil de Cabiló Ràdio va estar al Somriu, el festival que va tindre lloc aquests dies 28 i 29 de juny a Cajorra d'en Sarrià. Hem en un paratge tan bonic com les Fons de l'Algar i organitzat pel càmping que hi ha aquí mateix. Els primers a obrir el festival van ser els del nostre poble, Confusió, que entre les cançons propis i les versions de classes com Jack o no tan classes com Sangatxo i Owix van despertar a la gent les ganes de festa. En acabar el concert vam poder parlar amb diverses persones del públic que ens van voler comentar l'actuació. I és que el públic de Sella va ser molt nombrós, ja que va ser un autobús que a més va passar per altres pobles. Què està aparegut? aparegut? molt bé, molt bé. No si hi ha sigut confusió en este festival davant de tantíssima gent i ho hem passat molt bé i ara ha sigut en altres grups. Va, vas quedar-te els dos dies o...? No, avui soles. La, la primera nit. Heu vingut un grup de gent. De... Sí, gent de Cella, ha vingut en autobús, gent de la vila, d'Altea, de Benidorm, i així estem. A passar-ho bé. Molt bé, gràcies. A veure, nosaltres hem entrat a la segona cançó, no? Però molt bé, molt bé, la gent molt animada, i després la... que... Molt bé. Una miqueta coptet, perquè és un festival i hi ha prou més grups, però bé, està prou bé. Què més eh, d'esta nit? Quins grups més interessabos? res, eh, obre impàs que és una miqueta de més conegú que n'hi ha i, i també que guanya acabant la gira i, i bé i el que caiga sí. Jo crec que cada concert superen, és un plaer sentir la confusió. Sí, és una llacita que no s'ho hem pogut tocar més. Heu vengut només per confusió? No, llavors ja heu vingut pas també. Polítics! Polítics! Polítics! Polítics! Polítics! Això no vol dir... Bueno, que ha liat el moment de durar la maquinària, però això no vol que acabem avui... Vol dir que, queda, que ens queda tot este any per a poder gaudir junts. Encara estarem a la ciutat de València, encara estarem a Benidolets, encara estarem a alguns llocs on com podem compartir tots moments, espero que molt especials. Va dir algú, ara en pla Nicolle, en el Twitter, que s'havia enterat que Obrín retirava Retirada, diu que entreguen les dones eines i piden perdó a les víctimes. Nosaltres... Nosotros no demanarán, pero no a pero el que sigue parando mil y una veces es donarnos mil y una gracias por habernos perdido, por habernos perdido a estos vintes tan maravillosos, por haber perdido que un de chavars de una de la línea valenciana de Valencia haya podido llegar a un rival, y es que los otros ni En realitat, aquest festival s'hauria d'haver celebrat l'octubre de l'any passat, però un cada setmana d'intensa pluja ja començades algunes actuacions va fer que se suspengués. Per sort, van trobar una nova data i amb noves incorporacions al cartell els consells van poder fer que finalment el públic vibrara al ritme de la música. Durante el día sufriendo actividades para no pasarse la estona dormiendo de la tienda. Además de la posibilidad de bañarse en las forzas de la Algar, todo un luxe se podía hacer escalada en un recodro y en la vesprada de la tarde hubo un duel con las charangas de la Urepa de Oliva y la Trillet de la Vila. El cartel, a banda de los que estamos comentando, incluía un serie de grupos de primera fila que lo hacían muy atractivo. Espencat, La Raíz, Los Chicos del Maíz, Orchata Sound System la gente de blinded, mal abuso, trastocada y dj Chau i Sarrià hem hagut d'estar així amb, amb els nostres germans amb els nostres amics els primers anys els nostres germans que han fet possible no només Obrim Paz sinó molts altres projectes un aplaudiment al senyor Nacho cap al final de la nit i a la música de fons de l'actuació d'Orchata vam poder parlar amb Miquel Gironès del sainer Bueno, Miquel, com heu viscut l'últim concert de la Marina Baixa, suposo, de moment? Bueno, eh, de moment ja veurem fins a quan, però sí que, sí que tenia eixe, eixe caliu especial, últim concert a, a la Marina Baixa, que malauradament és una comarca on no tenim moltes oportunitats de tocar, és a dir, que damunt d'eixe de sentiment més especial, no? perquè damunt de que no toques molt... Eh, serà segurament l'última que puguem compartir amb el públic de la comarca una nit tan entranyable i tan energètica com aquesta, no? ¿Recordes l'última volta que vau tocar? A la Marina Baixa, doncs pues, home, em puc equivocar, però trobo que va ser també a Cayosa fa molts anys, a... la gent de confusió creo que va a ser hace 4 años. si a lo mejor sería cuando en inseminación. Sí, en inseminación también, correcta. Ahí has hablado pata... de... Sí, puede ser va a ser aquella vegada Y, como he dicho, no había ha muchas oportunidades para tocar a esta comarca. Y bueno, pues muy especial. La verdad es que sorpresos de la reacción y del... El... Públic, no? que ens ha acompanyat. I, sí, i el festival este, la veritat és que per la gent que som d'Así contents que puguem fer-s'hi i esperem que tingui continuïtat. No? Home, jo la veritat és que és que crec que cal agrair-li molt a... A tota la gent de Callosa, l'Anna en concret, no? Que és la, la, la companya que, que és així del, del càmping i que ha pogut, amb, amb la seva voluntat, ha pogut ser possible esta, esta festa, no?, per a tot el món i, bueno, crec que cal agrair-li molt a ella i a tota la gent de la contorna i de Callosa en concret que hagin fet possible una, una trobada com aquesta, no?, una plec com aquesta que ha pogut gaudir eh, visites, inclús gigantes, no? de gent de València, autobusos, dels autobusos d'en Tinyent, bueno, no sé, crec que crec que, que és que és molt positiu, no? que la gent aprofita de les seves infraestructures per a, per a poder organitzar aquestes trobades. No? I per últim, com esteu vivint la la gira esta de com Bueno, pues amb molt de la emoció a flor de pell, no? Eh, a llina de piel, no? Que dic que estic pel Twitter. Però, bueno, estem vivint amb molta emoció, evidentment, i... però molt agraït, eh? sobretot, a, a la gent que ens fa, que ens fa sentir que que som algo important no en el sentit, no en el sentit important de personatge no important, de, bueno, però no so important sinó... No, o... no, no, la gent que ens fa sentir que som algo important de la seva vida... Sí, que heu format eh, part del bagatge de cadascú d'una certa manera... Correcte, igual que tots han format part del nostre bagatge, és a dir, la gent que ens fa sentir eixa importància... Eh, Arras de terra, no? Ixa importància de fer-te sentir part de la seua de la seva moguda, de la seua família, de la seua lluita, no? Que jo crec que és una, és una importància que nosaltres tornem amb aquest agraïment no? de que la gent per a nosaltres ha format part també del nostre bagatge, que sense, sense tota la gent que pot omplir un concert com avui, ah. un grup com Obrim Pass o hiperextensió grups com Arxat a la Gossa, Espencat, eh, Confusió i Mil grups. no seríem el que som, sinó farà per tota això gent que, que fa possible aquestes trobades i aquestes est, punt punts de connexió. No? Muchas gracias la también Agustí y yagü de confusión ens van donar la seua visión del concert desde edad del escenario la verdad que nos van paso a volverérmes primers pero el fe de setar un, un festival tan gran no sedóa a ser de satisfacción aparte que había gente había gente Muy bien, muy bien, Sí, es cierto que hay molta gente que un suport a confusión. La verdad es que sí, no nos... No... A Gatsui también. Hombre, a Gatsui, la gente todo en el coro ahí, en el fondo, en el rincón más oscuro de mi negro corazón. ¿Y qué? ¿Se volá a hacer cort? Claro que hemos de hacer cort. Hombre, el doble de canciones, pero bueno, que, que no hay un tiempo que respetar. No hay muchos grupos y esas cosas. Bueno, ahora disfrutar. ¿Qué tal en el backstage? ¿Heu estado compartiendo... Home, compartir, ha compartit aquest mig ampli de s'engatxos, vull dir-te que Ade. han compartit. Compartit tot el que es fa compartir. Bé, la veritat és que al principi estàvem un par collonats perquè a sobre de tocar els primers eh, pensaven que no hi hauria gent. Tal. I ha sigut començat a tocar i, i han, vingut, han, han vist tota la gent ha venint i la veritat és que ha sigut molt especial. Ha sigut, home, no havíem fet concerten fa molt temps i i tornar a l'escenari ha sigut molt, molt bonic, sí. Sí, sempre hem tocat ací sí, a la comarca per a trobar o per a alguna companyia a la vila i això, però un festival d'este calibre feia falta per ací si baix, perquè com veus s'assinya molta gent i això. I a més que, si fixes, el programa és un cartellaço, n'hi ha grups de la d'obrin pas i de s'engatxo de has i i això és un gancho que troba molta gent i xapó per, per l'organització i tot Molt bé, molt bé, molt bé, ací sí. <laughs> talla, che, talla que m'has despistat és Com També és que, que cantes i tot ja, estàs molt més solter Cante, que home que no, no? Home, jo tinc molt mala veu però per fer el rapitzat ahi de, de llàgrimes de xan, el i això vas de puta mare i se trosset. I en després animar, a mi me se dona per animar. Sí, i, I és un festival que es fan al teu poble, suposa que està en el teu poble, que Buah, Estic... Que si poguera tindre el número supersònic de Goku, allà anava, perquè... Donem gràcies perquè no ha sigut ni per part de l'Ajuntament ni per part de ninguna associació, ha sigut per part d'una persona que feia festivals en les Càndalos i tal, i ara com veieu que el moviment este i tal pues, està ahí, pues, estar recolzant-lo ¿no? fent este festival. Jo donaré gràcia que va ploure en octubre, perquè no ha feixa va fer-ho en este paratge que tenim aquí a l'Algar. Ara millor, el més bon clima, la gent podrà demanar a nadar a les fonts, o disfrutarà molt més. Com van comentar molts des de dalt de l'escenari, Esperem que aquest festival pugui tenir continuïtat y que es convertisca en una cita anual a la comarca com ni a d'altres de del país. El poble de Llinx Es Lara quien en esta ocasión es Llinx Algo de Llinx A partir de ahora ya podré guardar en mi caja de música las melodías del sol. Ahora ya danza el baile la muñeca que la habita. A partir de hoy guardaré en ella el resto de los suspiros, los que inhala el viento y transporta al otro lado del mundo, donde no saben de mi bailarina y sus trajes con olor a tierra. Empezaré guardando las ocurrencias pequeñas de la vida para no asustar sus delicados pasos de danza. Y cuando vengas de visita, levantaré la trampilla para que oiga su música y vea su deshacer del compás, perfecto y hermoso. Que no es hermoso por ser perfecto, sino por su atractiva desenvoltura sobre las pequeñas ocurrencias. Si no supiera que es una marioneta inerte, movida por espacios vacíos de madera, me enamoraría de ella, como así lo hice al verla la primera vez si no supiera de su piel helada y del desespero de su silencia. La alegría de hacer belleza no es para ella más que otra forma de llorar. Trae la pena de su pueblo inserta en sus entrañas, nada más triste que abandonar su Rusia para venir a hacer belleza con su danza, aquí, donde nada sabemos del paisajes, de paisajes austeros ni del color de la nieve. per dins del meu cap. Jo teme i sé que tu a mi ho veig als teus ulls, tu estàs al viudí. Jo i això em fa feliç saber que el que sento també ho sents per mi. Jo teme, t'ho dic en francès si vols pots fer veure que no m'has entès. Jo t'hem, t'ho dic, però ja ho saps, saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo t'hem i sé que tu a mi ho veig als teus ulls, tu has de viudir. Jo t'hem i això em fa feliç, saber que el que sento també ho sents per mi. Jo t'hem, eh oui, jo t'hem, eh oui, tu m'hem, que no t'ho veu. Les amants, no tu me quedes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 d'escoltar Anna Roig i l'home de Tonsion continuem amb el programa Creacions el magasin especial que feren per a la Fira de Mostres, un dels esdeveniments que va reunir el poble, fou la presentació de la novel·la Faranà, escrita per la nostra veïna Mila Linares Fenollà. La secció Creació des d'aquest mes, com no podia ser d'altra manera, està protagonitzada per Mila, que s'ha reunit amb nosaltres per a parlar del, llibre, del seu llibre. La història vos cantaré Homes, dones i xiquets Homes, donets i xiquets, des de les porques fan l'última déu al poble, que ja se'n van a embarcar, des de les porques fan l'última déu al poble. Hola, Mila, antes que res. Hola. Gracias por venir a la invitada. Gracias a vosotros. Bueno, ya van a hablar en la fira, ya saben dónde va a venir la inspiración, todo esto en entrevista, pero comenzamos preguntando a tres cosas, como por ejemplo, curiosidades. También el nombre de Faraná. Oh el nom de Faranà és, és una curiositat perquè va ser el primer nom que vaig veure en l'ordre 9 sí. <ríe> vaig buscar noms ara doncs em vaig dir Faranà", jo, Faranà em va agradar com sonava un, igual no es diu Faranà però jo li vaig, a, vaig dir aixina uh -huh. i em va agradar vaig estar mirant-ne i no, per mi no sonava no tenien, i això em va agradar i, i aixina és no té ninguna... de fet no sabia si era nom de persona i vaig buscar a, sí. a veure si era nom de, i a més n'hi ha prou i després pense que hauràs estat molt temps treballant en el llibre faranar en la idea mm -hmm. faranar mentre estàs fent altres coses aquí en casa però mm -hmm. no? que és un nom que ixe en, en internet s'haurà convertit en part de la teua vida no sé hasta sí, quin sí, punt si no, no ha sigut, pues el faranar sí, sí, sí ací, a més de veritat és que va ser, em va agradar perquè primer tenia un altre nom pensat o sigui, Què per cert era la Morisca Errante, que ara han fet una ah, sèrie sí? a la, la Ramera Errante. Sí. I no sé per què em va recordar, sí, en I jo dic, però no em agradar, això, la Morisca Errante, jo dic, un no. nom de, de persona. I, ixa, ser, i des d'entonces sempre ha sigut faranà. I saps mm. si té algun significat? No li vaig trobar, no li vaig trobar significat. Perquè ho buscava també, això, a veure si significava i no, i ja, tal qual, això nombre de mujer, no sé qué, i ja està. I ella, anar, o algun dels altres personatges està inspirat en algú de la teva vida, no fa falta que ella però a lo millor hi ha alguno que dius, una no, personalitat o no. tal? Qual... No. La personalitat, la personalitat al voltant sigui sí, la que m'ha m'haver agradat a mi ser. Sí. <sí> sí. <sí> sí. És aixina, és veritat, no sé, totes les aventuretes aquestes que corre, tot això, a mi m'ha venut encantat fer mm -hmm. aixina era no, realment inspirat en algun. O sigui, que l'hora d'escriure és com si estiguessis vivint tu, no? Sí, Estàs això, esa, sí. Esa això sí, això sí, jo he intentat escriure el que m'agradaria a mi o com pensa que m'haver agradat que s'havera sigut, o que hi coses que no m'haveren agradat tal i quan estan yeah. escrites, però bueno, però és així. És fati més fatimers, no? Les sí, és que... Però bé, bueno, també és una metàfora bona perquè de la vida, i parles molt d això, de coses que van passant en mm -hmm. la vida en general, no només el que li passa a ella. No? I, mm -hmm. entonces, a lo millor, la vida teua, encara que no hagi sigut en totes les aventures que li passa a Faranat, eh, tu sí. has tingut les teues pròpies aventures. Sí, no són aventures tan-tanta aventura, no? però a lo millor una, una coseta molt simple pues, també pot ser una aventura. Influix, claro, eh? influeix, mm -hmm. Bueno, a mi m'ha quedat l'atenció la coses eh, que tenen que veure en la dona, en el paper de la dona. Quina manera canvia de sexe sense que això tinga ninguna importància, ¿no? al final tots són persones i dóna el mateix. Un moment, és desvelar un poc part del llibre, però com tenim sí, a sí. tot el poble acabant-lo ja... <laughs> I això és pues, es una de, de les parts, I, o lo de la bellesa, per exemple, que decidis que en un moment d'anar de formar-se, uh -huh. això és algo molt que en general les dones ens costaria molt fer no? en un moment determinat. I això diu molt, pense de l'autora del llibre, que al final el que parla és de com eres tu, no? que, que tens a la dona posicionar en un lloc. De D'igualtat claro. en l'home, bueno, claro. jo, jo es conec i se com eres. Eh? Sí, sí, no, no, no d'igualtat inclús, sí, d'igualtat i quizà un poquet més, sí, no de superioritat en si, sí, no? Però jo penso que en aquesta època, en aquesta època no, inclús ara, no? seguixen estan totalment marginades. I pa poder passar a la societat o en la, en la societat d'entonces com un home tenia que ser com home, perquè com una no podia fer tot el que va fer, no? Entonces, jo qué sé, jo crec que si haguera sigut ella una xica lletja, com jo, una xica normaleta, que no hauria detingut, entonces va canviar, no?, ella sabia que si seguia sent ella conforme era, ella tenia unes idees, unes coses, que estava per l'amunt de tots els demés, es sí, ¿no? sí, sí, sí, deixina. Sí, de sí. Entonces va tindre que canviasse a, a xic, pa poder eixir, pa poder viure, pa poder canviar, no? Uh -huh que en el fondo ja li ho diguem, que viuria una vida robada. Sí, a veure, a Sí, jo li he preguntat per la documentació, perquè es nota que moltes coses has hagut de sí, investigar no? La no? La de majoria. quin tipus de... de, bueno, de com, bueno, ho has, com ho has fet? Eh, la majoria en internet i a base de llibres de la biblioteca i coses així, no? inclús de llibres de festes, que ha escrit coses que ha escrit Pablo, de lo d'ell, pues ha anat buscant altres coses i ho ha vist, que realment tot el que dic... Ha passat. Sí, sí o sigui, és tot. Es nota que, que és... és tot, tot, tot real. El que passa que he fet en un poquet de, de ficció i això mm -hmm. no? però és tot tot tot real. Que, no que... les és llegendes i això, que bueno, això és. Sí. queda la eh, el tema de les coves i tot això Pense, com, com una persona pot conèixer, m'imagine que la gent d'ací de Sella, potser coneix totes, totes, tots aquests llocs, uh -huh. però no sé si això t'has documentat o coneixies no, tu, No, es, es coneixes. Tot, coneixes. Tot, tot el que ho ha dit claro, jo, eh, No, conec. es noto que, que n'hi mm. ha una… Excepte la coago, eixa de llop, mm. eixa no la conec, tinc idea de conèixer-la, sí. perquè vull anar a vore-la, eixa no la conec personalment, mm -hmm. eixa la vaig trobar que buscava una cova que estiguera allí. i l'única que vaig trobar que reunia les condicions segons el que poso en internet, i això era ah. ells. Però, de més, es totes, sí. i a més és que és una cosa que m'agrada molt, o sigui, sea, tot això d'escoves i de les pintures estes prehistòriques i sí. tot això, a m'encanta no, a tota banda d'internet has fet documentació també sobre sí, sí, el terreny sí, perquè sí. jo m'imaginava i dins d'unes coses pues, m'imagina quan estava pensant la novel·la mira estaria sí. anant Clar, per les teves trobes vas a veure mes... el que ha d'escriure després sí, sí, no? sí, a ho tinc tot en fotos Ah. O sea, perquè la idea era fer-ho en principi vaig pensar de fer-ho i anar posant-te's fotos ¿no? o sigui, sea, tinc fotos de lo que és el barranc quan cruzes el portet, la cova del divino les fons de Partagat la font de l'altra cova d'any de la Estin totes. però la, la forata ho tenia tot, tot, tot en fotos però claro, després resultava una barbaritat el llibre Clar. i vaig llevar fotos o sigui, sea, que el procés d'escriure ja és una aventura en si sí, mm -hmm. també Clar, eh? no? sí. Sí, no, eh? a més m'ho hem fet m'ho anaven jo i Javier ara m'ho anem per ací a veure aquestes coses la investigació, investigació. Sí, sí, sí. de campo sí, sí, sí, sí. ah. i ho por, portaves en secret això de la novel·la? totalment, ho dic, ho totalment. tu anaves d'excursió sí, però, però fora d'això no ho no dies a ningú, que... a ningú però és que, ningú, que ni, ni, este, ni els teus fills no, no no ni els meus fills ni els seus mare, pares ni ni ningú. Ni, ningú. no ho sabia ningú ells ho van saber quan van veure el llibre no sabia ningú més que Javier, que al principi era, mira, ara m'anem a veure això, no sé què, no sé quantos, després però, em pos dir què estàs fent, pues <ríe> i això, però tot, tot, tot ho feia, en... a més que si fent-ho, perquè m'agrada moltíssim, tot això de les coves, és que m'encanten. Sí, jo sí. mai m'havia parat a pensar, però pues sí, divin, divino, uh -huh. divin, no sé com diu, però el tresor, tot això sempre m'ha quedat l'atenció però el llibre sí que m'ha fet tindre prou més curiositat per les coses que n'hi ha de, de fet, les distàncies perquè això era una cosa que tenia jo clara jo no podia posar anar de la cova de la torreta Sella, si podia tardar mig dia un dia si no ho sabia, jo ho ha fet mm -hmm. <laughs> ja, o sigui, sé ja, que es tarda ja. realment en anar i sé que es podia fer en el temps que posa i tal Està... perquè si no, no pots posar d'anar d'ací el divino que tarda una hora, quan tardes anant-te bon pas ja 4 hores uh -huh. Ananta te a bon pas okay. si poses una hora i la gent m'ha dit com poses tu que ha de ser divino, tardes una hora Això no... si ha de ser una hora tardes ahi a la piscina és <laughs> <laughs> claro. important que tinga un poc de credibilitat sí, jo, jo penso que sí, sí. No? Que que siga... claro, claro. a mi em pareix un regal eh, al poble eh, bueno. totes les referències ¿no? els de veres que, eh, li dones protagonisme li cada un dels llocs dels que parles, la introducció que, que es transporta uh -huh. a una època i, a de més, eh, les paraules que va dir Pablo en l'entrevista, que va dir és es que, té una m'abuela té quasi Pero... 100 anys uh -huh. i això són quatre vides de, es que de m'abuela. Sí, no? O sigui, sea, fa res, pots sentir-te perfectament identificat mm. en, es que en el sí, personal. Eh? Entonces, sí. és, és un regal per una part perquè tots podem sentir-nos identificats, però sobretot perquè a mi m'ha encantat que facis referència a tantes coses del poble. No haver de fer falta posar-ne més, igual, no? Però, no. Per què? És no. així, no, no, no, no. Sí, fa referència a una història del poble que moltes vegades també la desconeixem. A mi m'ha fet pensar realment, perquè hi ha molta historiografia sobre el procés d'expulsió dels moriscos, però no, no saben què va passar amb aquestes persones després. No? Uh -huh. Clar, com, em passa en la història mm. que van perdre, diguem, aquesta mm -hmm. petita guerra, no saben de les vides que van mm -hmm. tindre quan van, a, on van arribar a Àfrica, no? És molt, ja, és, és, és molt complicat. Mm, jo, de fet, l'únic que vaig poder trobar va ser això, el barri este que estàvem sí, fent, que el barri no este i tal, que eren els que, que havien pogut eixir en algo de diners, que estaven fent-lo, però després ja no he pogut trobar, però res, res, res, res, res més. Eh? Mm -hmm. I li ho vaig dir a un xic que conec i em va que no hi havia, que ells no sabien, i sí, de... claro, és, és història del poble també, uh -huh. claro. vaig trobar, això sí que vaig trobar, sobre, però era ja en Tàrbena, Uno, una família d'allí que havia eixit, i que això sí que un net o un revés net seria, va tornar, que això va eixir una volta en la tele i tenia les claus de la casa, les claus de la casa que van eixir, tenia, la casa no existeix, ja, però ell tenia les claus d'aixa casa. Sí, això, si, si te'n vas ben, a les sí, documentals, sí, sí, perquè eh? clar, aquesta gent no es pensava que no tornaria mai, claro, segurament se'n claro. la idea que potser algun dia... Claro, no, és que com va ser també, jo crec que va ser una cosa molt brusca, així de, de traur de, de... perquè es sabia, però ací es no sabia, ací... Així... Claro, no, les notícies no... Claro, eh, va ser, quan es van enterar va ser dir, l'expulsió i, i pràcticament treure-los, però a patades. Em més dius tu en el que per, molts pensaven que anaven sí, a, a viure no? vida lliure per claro. Fi, on... claro. I bueno, pues imaginem, no sabem, mm. però imaginem que no, no seria un destí molt... No, jo penso que no haguera ser molt gratificant no. aquestes persones. Em vas dir en l'entrevista també, vas dir, no sé jo al principi amb vint pàgines ho tenia tot en tas. Claro, claro. claro. Entonces, que que, què, què passa? Perquè n'hi han... Bueno, molts, molts, molts, molts bueno. canvis en la història molts gils argumentals no sé si tu t'has sentat i t'has posat pues, i ara podria passar l'estò ara... jo això m'ho hauré llegit un, un, unes mil voltes i és, com... és que és veritat eh? jo tenia una idea i jo dic bueno, això, això començo a escriure i faig un llibre d'eixos de Matilde Sensi els vin fulles jo dic jo ja ho he contat tot a veure, i ara què faig? Doncs pues nada, comença de la primera fulla i vas desenvolupar. Bueno, en lloc d'escriure de, tot simple, no? Hi ha que desenvolupar un poc més la història i a base d'anar així Uh -huh. Aixina ha sigut, anant intentant desenvolupar-ho. S'hauria pogut desenvolupar més, però jo m'agradava aixina. Sí, de fet, hi ha trossets que passen molt ràpid mm. i dius, així sí, podria mm. haver-nos estat claro, claro. tres o quatre claro. capítols contant-vos sí, pues, on sí, sí, sí, sí, en sí. Amèrica, on claro, claro, està. Claro. Uh -huh. És aixina, però és que ja, que ja té una filla. <ríe> txan, txan, txan, txan aixà. No, bueno, també hem parlat... Eh, nosaltres, de, de més, que es tracten de temes filosòfics i universals, eh, no sé si està fet en intenció o és per la teua pròpia personalitat, perquè eh, l'amor, la mort, eh, el destí, eh, l'azzaros, no sé, tot això. No sé, jo penso que és el que jo penso, no? A més, n hi, ha, n hi ha reflexions, que jo dic, està tot és que ho has pensat tu, no? Sí, Perquè sí, ni sí, un, estic... un, poc, un poc rares, eh? Inclús, a lo millor estàs llegint i de cop de repente apareix una cosa ahí, però és que a mi em passa aixina, jo estic pensant en una cosa i entón a lo millor estic veient allò i pensa en una altra cosa i, i està escrita aixina, jo comprenc que a lo millor algú que ho llegeix diu això sí si no té sentit. No, no, no jo no té sentit, però... sí que té sentit, però que a ja, una cita treta d'un no, llibre d'algun filòsof o algú... No sé, i el pareix també un bon llegat per a als teus fills, per supost, i per, i per a tot el que el llisga, perquè hi ha trossos que es fan reflexionar, a mi menys m'ha fer reflexionar que, moltes coses. És que la vida és per això, no?, Exactament. per reflexionar. I per a superar-se-ho, eh? que també és una història de superació, de, bueno, passa el que passa, anem per avant, sí, sí, anem, sí. anem per avant, anem per tenia clar, o sigui, ella tenia clar que no podia deixar-se a la primera de canvi, deixar-se guanyar, tenia que que clavar canya y seguir por delante, ella no tenía ningún apoyo, ninguno, también, entonces sabía que tenía que superarse ella, porque incluso esa madre, que es la que más apoya, la deja también de costar. Mm. Eh... El tema de la familia también es muy importante, o sea, animemos a todos a que reflexiones sobre esas cosas, claro, porque la familia, porque... no, de no tener... Aquí... Exactament, camina, no perquè sé. ella mateixa si havia tingut al principi l'apullo dels pares o tal, igual no havia no sé, no s'havia desenvolupat així en la història, però no té passa el que, que passa, que les tiren i tal entonces ella ja canvia totalment, mm -hmm. sempre té el que és la família, el que és això hasta que veu que realment de ella ya no se recuerda a ninguno, mm. entonces ya cambia totalmente y cambia pues por una otra familia, pero que Exactamente. A veces la familia en Esa... sí no es la no son los lazos sanguíneos, ¿no? Los sanguíneos, son el... mm. de contacto. Eh, y ya algún trozo que a tú eh, especialmente agrade o algo que te que... agrade. A mí sí, a mí un trozo que me agrada mole es cuando ella está mirando que cremen, que cremen do desera, que yo yo no sabía. Y eso lo vais a probar en un no sé com poso, no sé si és arxiu de, la, de València o no sé què. Uh -huh. en, ahí, dins d'un això, poso que es crema Sella, Castells i... Ai, Travadell, crec que era. Tres pobles, entre ells ella, quan se'n van, per, per culpa de, del conde. Sí, que per sí. cert, la dia m'han dit que tindria problemes jo per haver que, una... sí. <ríe> <ríe> uh... que era un ser depravado, cruel ah. i tot això, i jo és el que pense que era, perquè segons el conta la història era ixina, jo no l'he conegut. Ja, <ríe> <Yeah>, però, <ríe> però... t'has documentat i, he... i... és que és això el que et poso d'ell, l'ús d'ell, bueno d'ell, d'esta no, d'un net, i jo tinc un llibre d'Agres, que me'l vaig comprar fa una porrada d'anys, que era el mateix, compartien la baronia de Cella i Agres, bueno, i està escrit per un retorn i poso el mateix, poso barbaritats ja de... Entonces, jo... Sí, de violència, de d'erecho de per nada, tot això no són coses prelogiades. Es... Es... Es... No. I no. sí, sí, no. era el mateix conte de Cosentaina, no? Sí, sí era, el... sí, era el mateix. Era, el mateix. era, el mateix. era el mateix, sí. sí, sí. Era mateix que habitava en el Palau de... sí, sí, sí, sí, sí, del Comtat, sí. es diu. Era el mateix. Després ja, ja es va separar les baronies, però entonces era, era el mateix. Mm. I tornant al procés d'escriure, quan de temps fa que, que el tens en el cap i, i quan de temps ha, ha estat el procés d'elaboració d'escriure? Que el tinc en el cap, jo crec que el tinc tota la vida, perquè això que vaig dir és veritat, o sigui, jo... Ací hi hagut moltes cultures, els llibres, els romans i tal, però com que això, no sé, fa tant temps que no ho tenim... Però a mi els moros, és el que van dir, que és que fa res. Mm. I m'ha sempre m'ha llamat l'atenció el pensar, o si sigui, ahir hauran estat vivint... Eh? Ah, I totes les petjades que han deixat tot, tot, tot, en l'estructura del poble, el del ells, camp, han fet tot, ells. tot això bé. Eh? A més, inclús esta setmana passada vam estar mirant el que era la... Ai, no. Sí, que van deixar, el que anava deixat i va, i ah, venia no sé. així a, a ells. Mm. I aquesta zona es quedava totalment incomunicada, i és que es nota, es nota. Allò són tot camps grans, amples i veus tu el, el, el, com bordetja, y es que esta zona, que todo eso lo hicieron todos los moriscos y le uh -huh. que fuera cultivable, que tuviera agua... La Augusta, Eh, la vie Augusta. Ah, sí, lo que tú dices en el libro partes de la vie Augusta de yeah. Es que es veu, eh, es que es veu cómo cambia de una zona a la Si no hubiera sido el hotel, eso sería, no sé qué sería, pues sería pues serra y todo. I... Bueno, ara en estes temps ja haurien entrat les màquines i seguint, sí. però, no, no, però van fer molta faena, moltíssima sí. faena, eh? veus els les de pedres, tasca de nus, de serres, i... Uh -huh. i això és el que sempre m'ha o sigui, llamat l'atenció. La de, la, de trobar el màxim de, claro. de la tarda. és que tenien això, inclús la caseta és aquesta aquí, la font del balde. O sigui, penses, això no sé si seria però pense per unes coses i altres, balde, i el balde era el, el tio que tenia el, el conte no? mm, sí. que igual el tenia ahir perquè en Agres n'hi ha la mateixa casa la casa del balde i la Font del balde igual que no sé si és que quan venia ací sí, estava ahir i després estava allà, o la zona mm -hmm. són, sí, sí, sí, que són coses que sempre que sempre per això és el que em va fer escriure sobre ell i de fet farà de fer-lo jo que sé, un any o eina. No passa que ja he escrit a... és, no? Ara pues, és fins de setmana, sobretot quan jo no em pujava allà a la caseta, pues, començaves a escriure un rat o en casa quan no, això, pues, no sé, que no ha preguntat -te si tenies un lloc concret mm. on tu escens, com a sí. per escriure. No, en concret un lloc no. Aún ah, si no pareix, sí. Sempre m'agrada més que es bella. Això és que Escriure dins oh. d'un lloc que estiga tancant no m'ha no mai, eh? ni per de so, ni per res. La mateixa no millor allà dalt me'n puja un dia i veig, jo que sí, una flor. I em pega per escriure una poesia i comença a escriure la de la flor i l'acaba escrivint d'una per diu que està cantant allà. Ja, Però sempre m'ha agradat que es veja fora, uh -huh. que no sigui un lloc tancat. Això I sí que... amb mà ordinador? A mà, a mà. A mà. Uh -huh. sempre amb mà i amb el que prigui. Eh? Un día escribí una libreta, la tenía una fulla calendario al y no te... <risa> <risa> siempre. Y cuando vayé a comenzar a hacerlo, me va a preguntar el chido y digo, bueno, ¿y cuántos ejemplares quieres? Y yo digo, bueno, uy, yo creo que con 10 o 12 me sobran. <risa> Pero, ¿cómo que 10 o 12? Yo dije, claro. Yo tenía pensado, no, para mamar, no, para mujer más. <risa> y, digo, es me? y yo, digo, no, vamos a empezar por 100. Yo digo, maio, qué barbarita. A veure que faig uns 100 llibres, i dic, bueno, pues els posarem ahí una estanteria i ja està. I que va, va ser, mira, va ser, bueno, algo Explica'm increïble. Explica'm com ho has editat, ho has fet a través d'un editorial, ho has editat tu per internet o com... No, a través d'una editorial. Uh -huh. Bueno, vaig, va, a través d'un pues, internet la, la vaig buscar, em vaig posar en contacte en el xic i molt bé. Em va dir, pues els preus i això, em van agradar, la veritat, perquè a mi m'havien dit els preus desorbitats i entonces, ells em van dir és una editorial de La Corunya mm. i nada no, el va fer el llibre bueno, va fer primer la, la maquetació em va passar la, com diu, la galerada eixa, uh -huh. i nada i el van fer uh -huh. i ara ja hem fet la, la segona bueno, la, la primera però una segona part uh -huh. i res i m'ha dit que va posar el que ja l'ha posat en internet en, uh -huh. en el llibre electrònic sí. ah, uh -huh. i ja està Ah, o sigui que promet la cosa, bueno, eh? No ho sé. Ben, ben no, pintada. jo era, era un capritxo. Un capritxo tampoc. és algo que, Jo que si n'hi ha gent que disfruta sentant-s'hi -se fent ganchillo, o uns altres disfruten pintant, que a mi m'encantaria saber pintar, però sóc una inútil per pintar. I em m'encantaria. I escriure pues, bueno. m'agrada. Eh, bueno, és una cosa que va començar com un capritxo, però com tu dius en el llibre, que estàs llegint bo antes, qui es diu que va canviar la, la teua vida? No? De fet, per mi aquest dia va canviar, eh? o sigui, jo no m'ho esperava mai perquè com t'ha dit, jo esperava que estiguessin els meus amics, és mon germà, és mon cunyat, això. i quan em vaig veure que això es va omplir, em va agarrar un nerviós que pareixia que estigui de pobra, no em no deixien les paraules, no em deixia res. No em que diu, però per què poseu tantes? Claro, claro, posen, I, i, però per què poseu, si em veu d'altres cadires hi ha sobres. Estaven drets com a salines, s'apretat, sí, no, no eh? gent baix, gent no, no, no. que estava sense poder accedir, però és tant, i vaig de les escales. Això de veritat és, jo que sé, i a més que en el llibre també ho posa, que jo penso que un llibre si no és llegit realment no res uh -huh. és així, perquè tu pots escriure però si no hi ha ninguna persona que ho lliga és por res, és paper paper emborranat entonces que em diguin, com tu que em vas dir que una xiqueta està llegint-se l'or sí, molt... això, això és, això... és això volia, volia dir-ho eh? també que una, que una, una xiqueta em va dir, tinc que anar a mena a casa mm -hmm. perquè estic llegint me faranar i estic a entregar una xiqueta de 11 anys no? 10-11 anys té i, i se'm va anar a la cara va, em va deixar a mitja conversa perquè necessitava continuar dintre el, pues, el llibre això entonces... és per mi és fantàstic <laughs> sí, sí, sí, sí. és increïble podríem estar preguntant-te ens sí, ja, encantaria però t'animem a continuar es, escrivint torroguem escriure és escriure escriure d'unes coses d'unes altres però... de festes bueno. també que es, sí, sí, sabem va, que és un pla això, un... <laughs> això fa jo, jo que sé moltes no, anys, 33 anys. No, 33 no, per passat. No, 33. Tenia 13 anys, de fer 46. 33. Que s'ha escrivint en el llibre de festa. Mm. De nou, gràcies per estar així. Enhorabona no. per el llibre. No, gràcies a vosaltres. Jo ja es veig ja que jo no em mereix que eh? això. poc, sí, que te que ho, ho deixis. Això i més. No no, I estem contents de aquest programa anar descobrint com Sella ja està ple de creadors. Aquesta no? sí, secció diu gràcies per a saber, mm. que no en descobríem. Bueno, una cosa que no ve al cas, però que em van dir l'altre dia, em van dir, diu, és es que en Sella, què passa en Sella? Jo, jo no, no sé el que passa, jo dic, jo sé que té moltes coses que un poble gran no les té. Mm. No és que teniu, dic, mira, tenim la ràdio, ho vaig dir, el grup de danses... El la banda, hi ha barbaritats de coses. Era un mestre, el xic, i em va serà l'auia? I dic, pues serà l'auia? Qui sap? Serà l'auia? Però n'hi ha moltes coses, eh? Sí, Moltíssimes. Sí, sí, sí. No, no ho apreciem el que deuríem d'apreciar. Sí. No. Ho apreciem més des de fora que nosaltres. Sí, és I nosaltres des del programa crec que estem descobrint que... Sí, sí, a molts fer de la ràdio nos sí. aprofita per conèixer coses que estan al costat i no, sí, moltes voltes sí. no ens no coneixem. Sí, sí. Pues Entrem en coses de fora, a lo millor, claro. i, i n'hi ha tant, tant, tant per descobrir per així. Pues a potenciar-ho tot i, claro. i a continuar. Pues a... a més, així estem molt bé. A la ciutat. Moltes gràcies. Homes, dones i xiquets. I fins ací aquest programa. Busqueu-nos a la coveta de somnis i de segur que ens trobareu allí.